прийшло запрошення на двотижневий семінар із технологій індивідуального лідерства. Вона надсилала тези вже давно, і от її запросили. І саме на ті дні, коли, отже, проблема святкування ювілею в стінах УГС, Університету гуманітарних стратегій, де вона завідує кафедрою постмодерної толерантності, відпадає бо вже готова була йти до ректора, брати відпустку на два тижні, але все відкладала слизький візит. Адже ректор не міг збагнути, як можна не гуляти того, чого не гуляти не можна. А тут цей семінар. Звісно ж, тут ректор не відмовить. У ректора в кабінеті Кілька людей. Обговорюються неймовірно важливе питання. Треба догодити спонсорам і провести конкурс міс-викладачка. Студентських мало нещомісячних конкурсів краси, їм замало. Треба ще й втягти в цю срамоту молодих викладачок. Валерія радіє що вийшла з відповідної вікової категорії. Але її вже ввели в журі оцінити, якщо не сексуальність, то культуру одягу претенденток. «Я пропоную не мучитися і призначити міс Олю Рачковську», каже Валерія, називаючи найвищу на зріст викладачку, переможницю міського конкурсу «Міс Ноги» кількарічної давнини. Але її дотип не сприймається. «Та куди її?» – вигукує троня. Трохим Миколаєвич, молодий викладач кафедри новітніх форм ефективного лідерства. Вона ж стара, як добре вино. Є сорок. Жінок старше 35 взагалі варто відстрілювати. Це вимовлено так щиро, так безпосередньо, що навіть толерантна Валерія, яка зазвичай перетравлює все, відчуває, як здіймається хвиля обурення в тих її глибинах, які вже давно ніхто не міг скаламутити. Всі присутні в ректорському кабінеті відчувають, що молодий викладач бовкнув щось не те. «Відстрілювати? Почнімо з вашої матері?» «Ой, вибачте, заради Бога, Валерія Миронівна, так само щиро перепрошує прихильник радикальних заходів збереження жіночої краси на земній кулі». Я вас настільки шаную, аж забув, що ви жінка. Дякую. Таких компліментів мені ще не робили. Валерія ненавидить компліменти. Що вам, тобі, потрібно від мене? Завжди уриває вона чиюсь фразу, коли хтось намагається сказати, що в неї сьогодні Чудова нова зачіска, неймовірний новий светр або вся вона така неймовірна. Компліменти доречні в ліжку, але саме там чоловікам відбирає мову. Вони наче ковтають язики, хоча всі пам'ятки з успішного сексу починаються з банальної до ідіотизму фразу про те, що жінка любить вухами. А особливо сердечні слова берегтиме в пам'яті, скільки житиме. А поза Альковом Валерія щиро ненавидить компліменти. Але ж скільки жінок насолоджувалися б і її посадою з великою кількістю підлеглих і компліментами з уст залежних чоловіків, а також можливістю, помститися за недолугий чи то комплімент, чи то особливого роду кривду з боку цього молодого нахаби. Її статус у цій організації дав би їй можливість зацькувати його та змусити піти з посади з доброю платнею. Та Валерія Миронівна не стала з'ясовувати у завідувача тої кафедри, де викладає троня, наскільки сильні позиції у хлопця в їхньому університеті, де стільки молодих ідіотів охоче платять великі гроші за імітацію навчання. Нехай собі живе! Автомата до рук для відстрілу жінок старше 35 коли на їхніх боках починають вимальовуватися перші сальні нерівномірності, а він, будемо сподіватися, не отримає. Та й кримінальний кодекс, напевно, знає.